mot 142 Jämför upplandslagens manhällsbalg 35 är stölden högst tre penningar bötes penning för penning eller den anklagade friar sig med sin egenhet från fyra penningar upp till ett halvt öre är straffet hudstrykning eller tre örars böter sidan 352 Finnas två vittnen får svaranden bunden föras till tinget och där dömas älges friar han sig med tre män set Enligt M36 och 40. Helsingelagen omnämner ej rätten att föra bunden till tinget och ej heller hudstrykningen, men är i övrigt något strängare. Anmärkningsvärt är att inte sägs om stöld mellan en örtug och ett halvt öre. Sannolikt har något här bortföljt ur texten. I en handskrift som ligger före både handskrift A och handskrift B. Nota 143, citat, skäl han är ör eller mera, och mindre än en halv mark, utelämna text, ska han böta en tjuvbog, sex marker att skiftas i tre lotter, Slut, citat. Torn svenska böte djuvbog, sex marker, tilldrä skiftis. Ordet tjuvbog förekommer även i flock 32 principium. Citat, skäl någon mera än en skyl, och styrkes tjuvnaden vara en halv mark eller mera, i ett lämna text böter han sex marker i varje tredje del och tjuvbog där jämte. Slut citat. svenska böter sex marker i dridjungvän och djuvbog med. Det vill säga 18 marker och dessutom tjuvbog sex marker. Vidare i byarlagsbalken 14.3 handskrift B. I glossarium till Helsingelagen översätter sliter djuvboger med dubbel tjuvbot. I ordboken utför han detta närmare så. Citat då ordet boger förekommer i bemärkelse av något som är fördubblat. Synes anledningen till denna benämning vara denna att enligt Helsingelagen förstöld bötes två märker i var och således sex märker till drässkiftis. Slut citat. Tjubogens fulla belopp är sex märker. Även i de båda andra fall där ordet förekommer i flock 32 principium och byarlagsbalken 14.3 handskrift b Citat, och annars nämnes djuva bot, M31-principium, kan därmed ej menas en mindre bot än den nu omtalade. Då för övermage som stal full tjuvnad stadgades halv m 28 Måste således denna ha utgjort en mark i var treding och det är möjligen i förhållande till denna bot som den fulla tjuvboten med två marker i var treding fått namn av djuboger. Slutsitat. Slyters mening delas av H. Hildebrand, Sveriges medeltid 1, sidan 765, och J. Källström. T. Vänström, Tjunad och Fornämi, sidan 48 och följande sida, är enig med Slyter så tillvida att han anser att djuvboger, citat, betecknar en fördubbling av ett visst värde. Men detta är icke fixerat till ett en gång för alla bestämt belopp sex marker. Ordet djuvboger är i detta hänseende parallellt med tvägildi, slutsitat. Det betecknar citatfördubbling av i lagtexten närmast förutnämnt bötesbelopp, slutsitat. Den som skäl mindre än en öre ska böta tre marker. Den som skäl en öre men mindre än en halv mark ska böta tjuvbog, det vill säga sex marker. Tjuvbog betyder givetvis en sådan bog som en tjuv ska gälla. Helsingelagens bog betecknar ett värde av 16 örar eller två marker, se ovan not 67. stöld av ett öre upp till en halv mark, oro alltså böterna 16 örar i varje tredjedel, sammanlagt 6 marker. Not 144 jämför upplandslagen, manhällsbalken 37. Är stölden mer än en halv öre, men mindre än en halv mark, är och böterna tre marker eller också ska tjuven mista öronen. Svaranden kan bunden föras till tinget och kan där fällas, om två män vittna mot honom. Finnas sig vittnen ska han gå tio mana ed, enligt manhelgsbalken 40. Helsingelagen har strukit straffet att mista öronen, men böterna är ohögre. Not 145, skadestånd, från skada gälld, jämför byhallagsbalken 9 och tjugofyra tre. De parallella straffbestämmelserna för Agnabak, flock 32, gör det sannolikt att böterna för full tjuvnad har varit, citat, sex marker i varje tredjedel, slut citat Och att alltså orden i dridig varn har fallit ut ur den fornsvenska texten. C.T. Vänström, tjuvnad och fornäm 1937, sidan 49 och följande sida. Not 146, citat, om om man saklöst hänga tjuven, Slutcitat. från svenska damadjuv, saklöst, upphängja. Satsen är formellt subjektslös. Det framgår alltså icke vem som skulle hänga tjuven. Av paragraf 1 synes emellertid framgå att exekutionen ägde rum på tinget. Jämför upplandslagen M38, stöld av halv mark eller mera, var full tjuvnad. Blev tjuven tagen med två vittnen, fick man lägga honom i bojor och band och sedan han blivit dömd på tinget föra honom till Galje eller Gren för att hängas. Ville målsäganden undna honom livet fick han själv bestämma böterna. För och sig vittnen ägde tjuven att värja sig med 18 män, eller skulle böta åtta marker enligt manhelsbalken 40, sidan 353. Upplandslagen är sålunda i detta fall strängare än Helsingelagen. I dalalagen och västmanalagen bor och böterna för full tjuvnad 40 märker. Att tjuvens förändare hade rätt att lösa hans liv stadgas också i Dalarlagen, tjuvnadsbalken 6. Not 147, upplandslagen, 3 marker. Not 148, upplandslagen har delvis andra regler. Se planslagen M37-1 och 39 principium, 39-2 och 3. Not 149, troligen avses det fall att en tjuv som har släppts lös av en bonde sedan vill väcka sak mot bonden för att denna hade bundit honom. Not 150 jämför upplandslagen M39-3 som tog det äga samma regler. Not 151, upplanslagen M42, över ska böta fjärdedelen av myndig böter. Även här behandlas alltså den mindreårige strängare i Helsingelagen. Upplandslagen fortsätter. Citat, ej ska över sitt liv för stöld eller dropp, slutcitat. Denna mening har icke upptagits i Helsingelagen. Not 152, denna rubrik har uppstått genom sammanslagning av rubrikerna till upplandslagen M43 om klander och stulet gods och M44 om ledande till hemulsman och om bristande åtkomstbevisning. Not 153, citat inom tredingen, slutcitat från svenska innan Dridyungs. Treding, det vill säga en tredjedel av landskapet, ser rättegångsbalken 7 med not 52. Note 154 istället för orden kommer den inom en månad till städes inom tredingen och står i hemul. Har handskrift B inom tredingen och skaffar honom fram inom 14 dagar. Utom tredingen inom en månad kommer han till städes och står i hemul. Note 155 han, det vill säga den som sakens innehavare påstår skola stå i hemul. Note 156 flok 29 är en motsvarighet till upplandslagens. Manhelsberg 43, 44 och 45, vilken sistnämnda handlar om förfall vid ledande till Hemulsman. Texten i Helsingelagen är emellertid icke hämtad från upplandslagen. Den lämnar upplysning blott i ett fåtal punkter. Bland annat städgar den ingenting om hur det fall ska bedömas att den mot vilken klandret riktas påstår att saken är, för att tala med upplandslagen, citat, hemma fött, om det är levande, hemma gjort, om det är dött. Slutcitat. Något 157, flock 30, är en motsvarighet till Upplandslagen M46 om flyende tjuv. Där förutsättes det direkt att fråga är om en flyende tjuv. Svaranden säger, citat, att han har dräpt en flyende tjuv och att han ej kunde få fatt sin tjuv utan att han dräpte honom. Slutsitat. Texten i Helsingelagen anger däremot icke att fråga var om flyende tjuv utan detta framgår blott genom rubriken som är direkt tagen ur Upplandslagen. Not 158. Denna rubrik är en sammanslagning av rubrikerna till upplänslagen M47 om husransakan i tjuvnadsmål och Upplandslagen M48 om tjuvgodsgömmar och hus tjuvnat. Hans skrift av saknar orden om hus tjuvnat. Not 159 Upplanslagen. Citat med sex trovärdiga och bofasta män. Själv ska han vara den sjunde och den åttonde länsmannen eller domaren. De skulle kräva husransaken. Slutsitat. planslagen fördrar alltså att en offentlig funktionär ska vara närvarande vid husransakningen. Not 160 i denna mening saknas i planslagen Att båda skola vara saklösa innebär bland annat att den som låtit ransaka icke ska böta på grund av att han genomdrivit den husransakan trots att han icke kunnat bevisa att godset fanns hos den hos vilken ransakningen skedde. Upplandslagen har istället, citat, det utan att vad sker om båda är överens därom. Slut citat. Not 161, upplandslagen. Citat, hittas tjuvgodset i hans låsta hus, leder han ifrån sig. Hittas det i hans olåsta hus, gäller ed för honom som vid annat mål på grund av misstanke. Slut citat. Notat 162. Upplandslagen tillägger och utser borgens man därför, samt fortsätter med närmare bestämmelser om hur uransakan skulle ske. Jämför nedan paragraf 3. Notat 163. Därmed torde avses att reglerna i flock 28 om bevisningen skulle tillämpas. Stadgandena om påföljden av att godset hittas är och i upplandslagen mera utförliga. Även leder Stadja det bland annat att om någon ej vill lämna vad och ej låsa upp sitt hus, det som är och dit komna och slå upp dörren. Sidan 354. Not 164. Orden citat men hans hustru är hemma. Slutcitat finnas endast i hans skrift B som här stämmer överens med upplandslagen. Not 165, enligt upplandslagen ägde man rätt till husransakan, även då bonden hade förvaltare, husförestånd därinna, bröder eller barn hemma. Upplandslagen fortsätter med stadganden för de fall att någon köpt av bondens hustru samt att tjuv blivit tagen i annat landskap. Not 166, upplandslagen fortsätter med en regel att för allt som kommer under bondens lås eller i hans gård, båda ska böta i fråga om tjuvnad, bonden och hans hustru. Not 167, orden och bälte, finnas endast i handskrift B. Not 168, texten i upplandslagen, manhällspalken 47:1 är avvikande. Det sägs där att tre män skulle gå in, men det framgår ej att även svaranden skulle utse män att deltaga i husransakan. De ransakande skulle ha den lös och kläderna löst över axeln och först skulle undersökas att de ej smög in tjuvgods hos bonden. Not 169. upplanslagen Tio män sed. Not 170. upplanslagen saknar regeln att böterna skulle skiftas i tre lotter. Not 171. upplanslagen Aderton män sed. Not 172. upplanslagen saknar regeln att böterna skulle skiftas i tre lotter. Med de ändringar som framgått av det föregående i flok 31, en sammandragning av reglerna i upplandslagen M47 och 48. Not 173. Agnabak från svenska Agnabak egentligen en som har Agnar på ryggen, här en som skäl växande sät. Se närmare upplandslagen M. Note 167. Not 174. Skavel eller skavel från svenska skaffel, ätliga frukter, grönsaker. Inom parentes rovår, äter eller dylikt. Not 175 rubriken enligt handskrift B. Den är hämtat från rubriken till upplandslagen manhältsbalken 49. Handskrift A har istället om agnabak och om kvinnas tjuvnad. Detta är tydligen en senare rättelse på grund av att Helsingelagen A innehåller något om skaveltjuv. Not 176 upplandslagen M49 börjar med följande stadgande. Citat, rycker någon av ax spåken och bli tagen på bar gärning böte han tre örar. Slut, citat. Denna mening har redaktören av Hälsingelagen i upptagit. Not 177, planslagen åtta marker. Not 178 om tjuv bog, se not 143. I planslagen var straffet 40 marker. Not 179. Enligt upplandslagen tog det målsäganden avgjort om tjuven skulle mista sitt liv eller betala böter. Jämför upplandslagen M38. Enligt Helsingelagen tog det däremot tjuven alltid ha haft rätt att lösa sig med böter. Jämför flock 28 principium. Not 180. Upplandslagen fortsätter med bestämmelser om stöld av rovor, rätter, bönor, nötter eller åldorn, det vill säga vad som benämnes skavel. Helsingelagen har strukit dessa regler. Att Helsingelagen, hans skrift B, är medeltid i rubriken till flocken, dock omnämner skavelkjuv, beror på att även här rubriken är okritiskt avskriven efter upplanslagen. Jämför ovan not 175. Not 181, full tjuvnad. Dessa ord saknas på motsvarande ställe i upplanslagen. Och märkligt nog förekommer detta uttryck i Helsingelagen endast här. Det betecknar tjuvnad till ett värde av en halv mark eller mera. Not 182 handskrift B tillägger och hon tages samma straff som en man. Detta har motsvarighet i upplandslagen. Not 183 med ovan angivna ändringar motsvarar flock 32 upplandslagen M49. Att en kvinna icke heller får dömas fredlös framgår av konunga Balken 5 Flock 32.1 är det enda stadgandet i Hälsingelagen som tyder på att stegling brukats enligt Hälsingerätten. Stadgandet är dock icke beviskraftigt för att så skulle varit händelsen, då det dels är en avskrift från upplandslagen och dels endast i ett visst fall förbjuder stegling. Sidan 355. Not 184. Jämför kyrkobalken 18. Flock 33 överensstämmer i huvudsak med upplandslagen M50. Not 185, hans skrift B, tillägger Det är fjärdedelen av tjugodset. Detta har motsvarighet i upplandslagen. Fjärdedelen av godset, det är lagalösen. Not 186, upplandslagen att han har tagit något från en tjuv. Vilket ger bättre mening. Not 187, flok 34 överensstämmer med upplandslagen M51, principium och paragraf 1. M51-2 tillägger att en som kommer obunden till ting så erkänner full tjuvnad må bindas vid tjuvnaden av tolv män som hörde på och sedan ska han stå tjuvs rätt, i varje fall efter brottets sort. Helsingelagen har ej upptagit denna bestämmelse. Nota 188. Flock 35 motsvarar med betydande ändringar upplandslagen M52. Upplandslagen vars text som vanligt är mer utförlig stadgar icke att kunngörandet ska äga rum inom ett dygn. Hittalönen är något lägre än åttonde del, men i gengäll har icke-godsetts ägare rätt att lösen återtaga sitt om han kommer in om tre dygn. Not 189. Upplandslagen tillägger eller trälar. Detta har Helsingelagen strukit i överensstämmelse med att trälar överhuvudtaget icke omtalas i lagen. Not 190. Ordet sto finns endast i handskrift B men har motsvarighet i upplandslagen. Not 191. Upplandslagen tillägger själv den tredje. Not 192. Flock 36 överensstämmer nära med upplandslagen m 531 M53-principium innehåller en annan bestämmelse må hända tagen från en annan källa om att den som hittar en annans kreatur har rätt till hittelön av en åttonde del. Även västmanalagen har av de båda parallellbestämmelserna tagit endast den i m 531 Not 193, orden, citat, ska den som hittade har en tredjedel därav, gör någon ett fynd utanför allmän farlighet. citat finnas endast i handskrift B. Det är då tydligen överhoppade av skrivaren till handskrift A. Det föregående slutar med samma ord, allmän farlighet. Not 194, enligt upplandslagen, fick den som gjorde ett fynd i allmän farlighet var åttonde penning. Gjorde han det ute i skären utanför allmän farlighet fick han tredjedelen. Helsingelagens regler är hos Olunda mer fördelaktiga för upphittaren. Not 195. Den sista meningen saknar motsvarighet i upplandslagen. Flok 37 principium motsvarar med de ändringar som omnämnts upplandslagen M54 principium. Not 196. Motsvarighet till detta stadgande finner sig i upplandslagen. Upplandslagen M54-1-3 innehåller vissa regler om fynd vilka icke upptagits i Helsingelagen. No 197. Citat om mansbot, slutcitat från svenska fornsvenska om manngjöld. Ordet manngjöld finns icke i någon annan fornsvensk lag, ej heller i den fornsvenska litteraturen för övrigt. Däremot har det motsvarighet i fornnorskan och isländskan manngjöld, känt bland annat från Gulatingslagen. Not 198. hur dropparen skulle lagligen vidgå dråpet framgår ej av Helsingelagen. Förmodligen skulle det, liksom enligt upplandslagen, ske på tinget. Att målsäganden hade rätt att välja mellan att hämnas och att taga emot böter stadgas även av de andra Svea lagarna. se Södermannalagen M23, minut 146. I upplandslagen m 92 lyder motsvarande stadgande Citat, nu dräper en man en annan. Kommer han till tinget och dråpet, då har målsäganden rätt att hämnas eller att taga emot böter vilket han helst vill. Slut, citat. Not 199, orden vill han taga emot böter, finnas endast i handskrift B. Det är då tydligen överhoppade av skrivaren till handskrift A. Not 200, mansbot, fornsvenska värold. Ordet är endast känt från detta textställe. Den enda motsvarigheten i det nordiska ordförrådet för övrigt är nordiska väreldi neutrum, gutalagens vanliga ord för mansbot såväl Helsingelagens väröld som gutalagens tog trodde vara lånade från något västgermanskt språk från frisiskan værgeld värgeld från engelskan vægild från hög tyska av er man inom parentes isländska vær och gelt gjeld inom parentes isländska gald från svenska gjeld med utrum. Betydelsen är alltså densamma som i fornsvenskans manngjeld, sin 197. Sidan 356. Not 201, mansboten i Helsingelagen, sju marker silver till målsäganden och fyra marker till konungen i anmärkningsvärt låg, lägre än i någon annan svensk medeltidslag. Jämför motsvarande bestämmelse i upplandslagen M9-2. Citat, vill arvingen taga emot böter då ska han ha 13 marker och 8 örtugar, som sin del, not 1. Konungen 13 marker och 8 örtugar, och lika mycket hundaret. Slut citat. Noten läses direkt efter denna långa not 201. Dråparen skulle alltså sammanlagt gälla 40 marker. Huruvida denna mansbot skulle utgå i mynt, det vill säga mynt som i värde motsvarade vägt silver eller i mynt framgår icke av lagtexten. I förra fallet var målsägandens rätt vid råp enligt upplanslagen nästan dubbelt så hög som enligt hälsingelagen. mynt förhöll sig enligt upplandslagen till vägt silver som 2 till tre. Se upplandslagen Arvda Balken not 15. Sju silver utgjorde då i köpgiltmynt 10 och en halv märker. Vilket blir Helsingelagens mansbot till målsäganden jämfört med upplandslagens 13 och en tredjedels marker, förutsatt att båda utging och i köpgilt mynt. Även i detta fall blir alltså målsägandens rätt enligt upplandslagens större än enligt Helsingelagen. Enligt gamla med 1 var arvabot till den dräptes arvingen 9 marker vilket ligger Helsingelagens mansbot relativt nära. Se och not 37. Av mansboten enligt hälsingelagen C.K. Lehmann, fride, Königsfriede, der, König der Nordgermanen, 1886, sidan 62 och följande sida. Skeppslaget har enligt Helsingelagen icke rätt till böter vid drop och konungens rätt är endast fyra marker, mot upplandslagens tretton och en tredjedels marker. Konungens och rättsamfundets rätt till böter är och givetvis av senare ursprung än arvingarnas och ettens. Och Hälsingelagen visar därför ett domligare stadium i droppsbotens utveckling än upplandslagen. Förböterna till konungen och rättssamfundet ännu inte hunnit upp till samma storlek som målsägandens bötesrätt. Nu läses not ett. Istället för 13 marker och 8 örtugar har alla handskrifterna av upplandslagen 40 marker. Att detta är ett fel är uppenbart. På flera ställen i upplandslagens manhällsbalk förutsättes att mansboten i sin helhet är 40 marker i Upplandslagen, manhällsbalken, not 35. Felet måste ha kommit till i en mycket tidig handskrift sannolikt i själva originalmanuskriptet. Förvånansvärt är emellertid att ett så uppenbart fel i en så viktig bestämmelse kan har blivit rättat utan har förts med från handskrift till handskrift. Sannolikt är förfintligheten av detta fel orsaken till att redaktören av Västmanalagen, som annars tämligen nära följer Upplandslagen har uteslutit denna mening ur sin text. Det kan också vara anledning till att Helsingelagen i har upptagit Upplandslagens dråpsregler. Möjligen har texten i Upplandslagen ursprungligen haft följande lydelse. Vill Ervingi vid Botomtake, där han är e furorättig i marker Böte, Ervingi att Atte öretogar och Drettan marker Fores hav." Havet och så vidare. En skrivare av ett manuskript som ligger till grund för alla bevarade handskrifter har i denna text hoppat över från det första märker till det andra, varigenom det fatala felet uppkommit. Inom parentes EW. Slut. Not 1. Not 202 om Hållbaneman, fornsvenska Haldbani och Rådbaneman, fornsvenska Radbani. Se Södermannalagen M24 med kommentar. Upplandslagen talar endast om hållbaneman. Han skulle böta tio märker, enligt m 9 Enligt Södermanalagen vore böterna för man nio märker, för rådbaneman tre märker, enligt allalagen för rådbaneman tolv märker. Enligt Västmanalagen för man sex märker, för rådbaneman tre märker. Böterna för man och rådbaneman enligt Helsingelagen 15 märker är o sålunda påfallande höga. I all synnerhet om man jämför dem med sandbanemannens böter. Sju marker silver till målsäganden och fyra marker till konungen. Hållbanemannen och rådbanemannen kunna icke rimligtvis ha bestraffats hårdare än sandbanemannen. Möjligen har hållbanemans och rådbanemanns böter icke utgått i silver utan i marker pengar. Hur de skulle fördelas sägs ej i lagen. Förmodligen gick de till någon del till konungen. Sidan 357. Not 203. 16 örar, det vill säga två marker det värde som i flock 62 kallas en bog. 1609 års upplag av Helsingelagen upptager så som variant från andra handskrifter. Citat, fader eller moder ska taga efter sin son om sonson finnes 16 örar. Slutsitat. Not 204. Citat, den som är först i frändskap, slutsitat, svenska var som först är i fränsämi närmast efter fader och broder. Sannolikt avses bröd Lungi, syskonbarn på fädernet. Annorlunda där sliter ordboken sidan 195 citat släkting i andra led, enligt kanoniska så såsom färbror och brorsson, slutcitat. Det följande sysklingi skulle då i olikhet mot det vanliga bruket ha citat blivit taget i så vidsträckt bemärkelse att det även innefattat bröllingar vilket synes varit kommit av att man orätt härlett det från syskini. Slutsitat. citat. Jämför ovan ärda balken, not 100. Not 205. Jämte den dräpte Sarvinge hade även hans fränder rätt till böter. Bland dessa tager även hustrun sin plats. Hennes rätt till böter är sannolikt yngre än de övrigas. Ett arbot omtalas i gamla Växjötalagen, m 14 och äldre Växjötalagen- Dropsbalken 5-7. Och överskettalagen dropsbalken 7, principium där den kallas oran bot, försoningsbot. Av är det utom Helsingelagen endast Dalalagen som stadgar rättar bot. Så är Dalalagen manhelsbalken 10-41. Jag juridiska avhandlingar 1-66. Not 206, utom droparen ska hans ett gällda böter till samma belopp och med samma fördelning bland hans föränder som den dräptes ett, enligt vad som förutsagt, ska ta emot. Not 207, en viss motsvarighet till denna bestämmelse att ett arbot ska bötas blott en gång, finns i Dalalagens giftemålsbalk 3.2. Flog 38 är ett ålderdomligt städjande som har hämtats ur en äldre lag. Bestämmelserna är i flera avseenden av stort intresse. En Ävda-balken 14 principium med kommentar och ovan sidan 339. Not 208, de avslutande verserna är att hämta det från Upplandslagen. Förklaringar till jordavalken sidan 363. Fornsvenska jordabalker. Innehåll. Bördsrätt, flock 1 till 2. Köp och byte av jord, 3, 4, 6, 7, 8. Pantsättning 9. Landbolega 5, 10, 11, 12. Bolagsegendom 13. Deposition 13. Undantag 15. Jordatvister 14, 16 och 17. Om nyttjanderätt till skog byarlagsbalken 7. Om hävd på jord byarlagsbalken 16. Om bördsrätt till utmätt jord. Rättegångsbalken 91. Hälsingelagens jordabalk har tagit samtliga sina rubriker från upplandslagens jordabalk. Dock har Helsingelagen uteslutit upplandslagens jordabalk 14 hur en landbo får köra i skog och sammanfört två eller tre flockar till en när så ansätts lämpligt. Av detta skäl motsvaras upplandslagens jordabalk 10 hur man ska bruka jord med landbor. Och 11 om avrad av en enda flock i Helsingelagens jordabalk. Nämligen flock 10. Hur man ska bruka jord med landbor och om avrad. Flock 11. Hur man ska uppsäga landbor och om jordlega är på samma sätt sammanslagen av Upplandslagen, jordabalken 12 och 13. Flock 13. Om egendom i bolag och om bolagsfä. Av Upplandslagens jordabalk 16 och 17 och flock 14. Om jorda tvister och om arvejordsed och om ledande av jord till fångesman av upplandslagens jordabalk 18, 19 och 20. I allmänhet har Helsingelagens jordabalk nöjt sig med att återgiva innehållet i mer eller mindre förkortad form av varje flocks första bestämmelser, principium, i upplandslagen. Sällsynt är att även finns motsvarighet till de följande delarna, paragraf 1 och så vidare, av flockarna i upplandslagen. Redan detta gör reglerna i Helsingelagen vidare mindre invecklade och detaljrika än i upplandslagen. Not 1. Vid början av jordabalken saknas ett blad i handskrift A. Flockrubrikerna flock 1 och större delen av flock 2 har därför avsluter måste suppleras ur 1609 års edition inom parentes och citationstecken handskrift B. Not 2. upplanslagen jordabalken 1. Till bördemannen. Not 3. upplanslagen jordabalken 1. Som här tvivels utan återger ett äldre rättstillstånd är vida strängare. Utom inför grannar och kyrksoken skulle uppbud ske på tre ting. Endast börde man ej köper på fjärde tinget får utomstående köpa men då endast efter en legal taxa. Däremot har upplandslagen icke någon inskränkning i storleken av den jord som får säljas. Vilket ju är fallet med Helsingelagen då det gäller den första försäljningen. Med Helsingelagens regler i detta hänseende jämför flock 15. Not 4. Upplandslagen har i Jordabalken 2 i princip samma regler. Med de sista orden av flocken, är å båda lika nära, då må båda köpa, börjar åter A. Not 4a. Citat gör en man boskifte med sina barn. Slut citat. Fornsvenska skifter man barn för asik. De varianter som meddelas i 1609-års upplaga har istället gifter man, barn, sin citat gifter en man bort sina barn, slutcitat, vilket står nära Upplandslagen. Not 5, hans skrift B, tillägger om alla kunna köpa. Not 6, under samma rubrik har Upplandslagen gjorda varken tre delvis olika regler. Om ett barn genom gifte gått bort från sin faders gård ägde det rätt att framför andra syskon köpa till tre markers värde, sidan 364. Även inom en syskonkull fick köp äga rum till tre markers värde, men tydligen ej mera. Not 7, hans B, tillägger och med deras samtycke. Not 8, upplandslagen, jordavalken 4, principium, har delvis andra regler. Fastarna vore från 12 till 24, allt efter jordens värde, men däremot saknas vittnen. Fastarna kunde, liksom enligt Hälsingelagen, givas inför socknen eller och, och ting, Men Upplandslagen nöjer sig i sistnämnda hänseende med ett hundares ting, ett folklands ting och ett urtima ting. I fortsättningen har Upplandslagen Jordavalken 4 ett flertal mera speciella regler om köp av jord, vilka Hälsingelagen ej har upptagit. Om fastar finnas även regler i Jordavalken 5 principium som ej heller har upptagits i Hälsingelagen. Not nio, upplandslagen jordavalken 5 principium har i princip samma regler. Dock städgas bland annat att jordägaren har rätt att taga jord åter från landborn. Till denna regel som tyder på en dålig ekonomisk och social situation för arrendatorer har Helsingelagen ej motsvarighet. Not tio, handskrift B tillägger att skiftas i tre lotter. Not 11. Upplandslagen Jordabalken 6 principium har i princip samma regler. Upplandslagen fortsätter dock i Jordabalken 6 1 till 3 med andra regler för det fall att ingen dera har hävd på jorden eller den ena har bytt sig till och den andra köpt fastigheten. Dessa regler som är säkerhet härrör från en annan källa än stadgandena i principium har Helsingelagen ej upptagit. Not 12-orden eller vid kyrkan saknas i Upplandslagen och är osolunda ett tillägg i Helsingelagen. Not 13-underförstått är givetvis om dessa tolv män intyga att fäster har blivit givna. Not 14-flock 7 syftar på det fall att någon köpt igen jord som han tidigare sålt. Upplandslagen Jordavalken 7 fortsätter i flocken senare del med bestämmelser av skiftande natur. –bland annat om bondes försäljning av sin hustrus jord, vilka Helsingelagen ej har upptagit. Not 15 orden som han får i skiftet är ett tillägg i hans skrift B. Not 16, flock 8, motsvarar början av jordabalken 8, principium och början av jordabalken 81. Enda olikhet i sakligt hänseende synes vara att upplandslagen icke betonar att förändras samtycke till byte– varmed väl försäljning här får likställas, av omyndigs eller vettvillingsjord, måste lämnas från bägge sidor. Upplandslagen har i övrigt regler om byte mellan jord och landet och jord i stad, samt vissa specialregler. Dessa bestämmelser har Helsingelagen icke upptagit. Not 17, orden jord i, finnas blott i handskrift B. Not 18, citat inför gården, slutcitat fornsvenska svenska for förgarde det vill säga vid ingången till hans gård. Not 19, flock nio avviker i väsentliga hänseenden från motsvarande stadganden i Upplandslagen. Särskilt är att märka att enligt Upplandslagen jorden skulle återlösas före viss bestämd dag, Sankt Mårtens dag den 11 november. Upplandslagen innehåller dessutom viktiga regler som Helsingelagen ej upptagit, bland annat om treårig hävd, var de stadgas i byarlagsbalken 16. Not 20, hans skrift B har... Två öar till jordägaren. Åt 21. Även här har Helsingelagen andra regler än upplandslagens jordabalk 10 och 11. I upplandslagen givas inga regler om hur avtalet skulle slutas. Men däremot är tiden för landboavtalet fixerad. Nämligen till åtta år. Bakom denna regel tog det ligga att i Uppland landboavtalet var ett vanligen förekommande avtal för vilket fasta regler utbildat sig. Landbönderna bildade hända i Uppland en särskild social klass. I Helsingelagen tog det icke-förhållandena ha legat så. Straffet för den händelsavraden icke gälldades sätter Upplandslagen till tre örar om avrad för minst en öre kvarhållits. Flock 10.2 motsvarar Upplandslagen Sjordabalk 13.5 varför alltså redaktören av Helsingelagen gjort en om omdisposition? Troligen är innebörden i flock 10 och 2 att den som har lejt jord, men icke utfått den, icke har rätt att styrka, att legoavtal ingåtts, om han ej väcker talan inom ett år. Och om överlåtande och nyttjande rätt till skog CB7. Upplandslagen gjordavalken 10 och 11 innehåller vissa andra regler, bland annat av processuell natur, som Helsingelagen ej har upptagit. Not 22, hanskrift B, tillägger vid jul. Sidan 365. Not 23, planslagen som även låter uppsägning ske vid fastan, fordrar att uppsägning från landbors sida, den enda uppsägning planslagen känner, är när jordägaren synes har haft rätt att rätt formlöst återtaga sin jord. Vilket hälsingelagen som ej låter landborna få en värdig placering ej godtager, ska ha vägt rum först för grannarna och sedan för tinget. Även här har alltså tinget en mera central plats än enligt Helsingelagen. Någ 24, Spannland, fornsvenska Spannaland, det vill säga åker var på en spann säd sås. Någ 25, flok 11, 1-2 har i motsvarighet i upplandslagen i annan mån än att i jorda valken 12 principium helt allmänt stadgas att landbo ska böta för bristande underhåll av hjärdesgårdar om han gör sig skyldig till sådant. Plock 11 till 2 är tydligen ett inslag av äldre hälsingerätt i lagen. Upplandslagen har utförliga regler om uppsägning om ägarens rätt att själv flytta till sin jord med mera, vilka ej har upptagits i hälsingelagen. Upplandslagen 2014 som ej upptagits i hälsingelagen, handlar om vilken rätt landbo har att taga skog, varvid hans befogenhet inskränkes i vissa fall till att vara ut med kälke, en dragare eller två dragare. I det skogrika Helsingland behövdes små hända i dyrliga inskränkningar och i varje fall kunde de icke-upptagas i Helsingelagen i denna form. Enär inskränkningarna utgår från att den jord som ägaren hade i lega var mindre än ett öresland och öreslandsindelningen i fanns i Helsingland. Not 26. Citat Landborn säger sig havafång på jorden av ägaren. Slut, citat, från svenska landbo, siger av ägande fangit haven. Hanskrift B har istället, citat landborn, säger sig hava, fått den med fastar av vägaren. Slutcitat. från svenska landboer Sigeres sig, med fastum av äganda fangit hava. Not 27, den sista meningen, finns endast i hanskrift B. Not 28, upplandslagen, jordavalken 15, principium, har utförligare och mera ålderdomliga regler. Särskilt i att märka att upplandslagen här har stadganden om en mycket ålderdomlig nämnd. Jordägaren och ländbon skulle utse två män som skulle utse en nämnd på sex personer att pröva frågan. Jämför nedan not 35. Upplandslagen Jordabalken 15 har i fortsättningen stadganden om det fall att landbo påstår att en jord han brukar är hans fäderna jord med mera. Helsingelagen har upptagit dessa stadganden. Not 29 upplandslagen 12 bolagsfastar. Kraven på fästarnas antal har även här sjunkit i Helsingelagen. No 30 upplandslagen, mindre värt än sex marker. No 31 upplandslagen, sex vittnen. No 32 med ovan angivna ändringar motsvarar flock 13 principium i huvudsak upplandslagen. Jordavälken 16 som dock har ytterligare regler och flock 13 ett. Upplandslagen jordabalken 17. Not 33 upplandslagen Aderton men c. Not 34 minnesgoda män, fornsvenska minninge men c kyrkobalken 7 med kommentar. Upplandslagen med 12 män, var. Not 35 upplandslagen var det ska utse en man och dessa två så utsådes skulle utse sex män jämför ovan no 28. Not 36, citat, vittnesbörd om gammalt innehav, Slutcitat från svenska minung jämför bjärlagsbalken, not 61. Not 37, upplandslagen även här ålderdomligare. Det sex skola sluta sig till det 12 som en av parten har utsett. När enligt upplandslagen part infann sig med 12 män var det edgärdsmän som parten skulle medföra. Enligt Helsingelagen skulle han åter medföra män som kunde tjäna som bevismedel, alltså vittnen, vilka som omdömer kunde ligga till grund för nämndens avgörande. No 38, enligt Upplandslagen rättade sig böterna efter det olaga bruk av jorden som han gjort sig skyldig till. Med flock 14.1 jämför björlagsbalken 13.3. Stadgandena i Upplandslagen jordabalken balken 1920 är utförligare än reglerna i flock 14. Flock 14 motsvarar upplanslagens jordabalk 18, 1 och 19. Däremot saknas motsvarighet till Upplandslagens jordabalk 18, principium, som handlar om tvist om jord mellan två, som båda säger sig ha fått en genom laga fång. Och jordabalken 20 om ledande till fånges man. Särskilt sistnämnda flock är mycket utförlig. När det förekommer en hänvisning till den i rubriken till flock 15- föreligger ett fall av samma art som påpekats på andra ställen i Helsingelagen. Nämligen att rubrikerna upptaga ett innehåll vilket ej återfinnes i vederbörande flock. Sidan 366 rubriken är kritiklöst hämtad från Upplandslagen trots att Helsingelagens redaktör icke medtagit i ett vederbörande del av Upplandslagens text. No 39 Underhåll, Från svenska syttning, med flock 15 jämför flock 1. Not 40 bestämmelserna i Upplandslagens jordavalk 21 är och delvis andra. Upplandslagen betonar arvingarnas skyldighet att underhålla fader och moder på dessas ålderdom samt föreskriver vissa taxor enligt vilka ersättning i jord ska beräknas för underhållet. Dessa taxor utgår från örtugslandsindelningen som ej finnes i Helsingelagen. Not 41 Citat, minnesgoda män. Slutsitat. Handskriften har i min ung är män. Sluter förmodar, sannolikt med rätta, att ett romersk siffra är fel för sex romersk siffra. Jämför flock 14, ett. Not 42, citat, och träda fram med om. Slutsitat, handskriften har och till Sliter Sluter förmodar, sannolikt med rätta, att detta är fel för tillganga. Gå till. Annorlunda en Bäckman i ANF 28, sidan 152, not. Not 43, citat vittnesbörd om gammalt innehav, slutsitat svenska Minung, jämför ovan not 36. Not 44, till första meningen finner sig motsvarighet i Upplandslagen. Andra meningen motsvarar nära Upplandslagens jordabalk 22.